але тут у мене як дома, як ж, як дома. Скажу, родичка моя з батьком утекла від хлопів, тобто від козаків. Ні, скажу, родичка, а ви, діду, хворий із шпиталю, вас же там бачили? Ну живіть. А козаки ж віймуть. Правда ж? За день-два віймуть з бараж. Далекий гарматний постріл був йому за відповідь. Піп перехрестився і зразу якось повеселішав. Думка, що козаки таки повинні взяти з баражей, то дуже швидко. Нагадали йому, що з дідом слід поводитися обережніше і, Боже, Борони якось його образити. Ну, а потім? Після війни, як же? Знов Запорозькому і церковнослужителів досить? Кажуть, Справжніми козаками поробилися. Навіть бороди поголили. Є і такі. Га? Ну, а потім, після війни, як же? Знов гадають, правити в церкві? Чи як? А то вже як кому? Шевці підуть чоботи шити, кравці кравцювати, а то пи слугу Божу правити. Кожному своє. Оксана, певно, хотіла щось зауважити, але дід підморгнув їй, мовляв, мовчить доню. І вона не сказала нічого. Радіючи, що поволі втягує діда в розмову і примушує потроху забувати перше неприємне враження, піп то запитував, то наводив слова святого письма, то нарешті підлесливо запевняв, що він дуже радий стати козакам у пригоді. Ну, а дідові тільки цього і треба було. Другого дня Оксана вже сиділа в поповій кімнаті. Тут же на лаві влаштували для неї широку постелю, на яку вона повинна була лягти негайно ж, якщо до попа з'явиться хтось чужий. Щоб Оксана була зовсім подібна до хворої, дід за допомогою угілля і масла розмалював її обличчя так уміло, що вона скидалася на хвору вже літню жінку далеко більше, ніж на молоду дівчину. Дід до шпиталю вирішив не йти, і теж оселився в попа. Боявся залишати Оксану саму. Він сподівався, що за кілька день козаки будуть уже в збаражі, отже поляки не встигнуть не тільки звернути увагу на нових пожильців попових, а навіть і пам'ятатися. «Не турбуйся, доню! Гетьман їх так скрутить, що й не щуються!» весело потішав дід Оксану. Але коли після першого і другого штурмів збараж не піддався, коли, мов, зловісна хмара нависла над містом загроза довгої облоги і голодування, дід посмутнів і захвилювався. О, сьогодні взяли. не взяли, завтра візьмуть, немов би виправдувався перед Оксаною. А сам з тривогою і занепокоєнням придивлявся до всього, що відбувалось навколо. Вигляд міста змінився до неймовірності. Годі було побачити на вулицю когось із міщан. Хати в пригродку завмерли і, немов причаїлися. Тільки польські жовніри зранку і до пізнього вечора вешталися по хатах, шукаючи якоїсь поживи. Чимало їх і зовсім розташувалося по міщанських дворах щодня ставали все нахабніші. За кілька день у коморів попа стало пусто хоч підмітай. Дід Панас ледве встиг якось вихопити чверть мішка гречаних крупів і заховав їх на горищі так, що і сам Піп не знайшов би. «Це для хворої. Про всяк випадок», казав він попові. «Тобі ще парафіяни принесуть». Але Ніхто не ніс Піп від бесилої злості Зжок і позеленів. Тепер не було у поляків Лютішого, ніж він Ворога Настає Настає час суда Божія шепотів він дідові Чули, що з найстаршим Регіментарем трапилося Це свірлеєм? Так так, свірлеєм Корову його гробу розбило Штурми не припинялися. Все більше й більше з'являлося в пригродку поранених і хворих. Шпиталик при церкві і більша частина хат були вже повні, а жовніри з'являлися щодня все з новими ношами. За якийсь тиждень воляків польських просто не можна було пізнати. Чепурні, ошатні й веселі першими днями вони ходили тепер обдерті з потрісканими рушницями. Похмурі, схудлі, обличчя їм почорніли, лиця позападали і заросли бородою, очі гарячково блищали. Проте, здавалося, духом не занепадали. Прислухаючися до їхніх розмов, дід Панас якось почув, що король звідсі чу, близько і що Ярема видав наказ не стріляти на татар. Огодав їх з ханом чи що? Непокоївся дід І з тривогою прислухався по вечорах до Добучних бенкетів у замку Гуляй, не гуляй Все одно перед смертю Не надихайся Підморгував він Оксані Але вона відчувала його неспокій І сама непокоїлася. Бенкетують Отже, певно, і гадки не мають Піддаватися козакам Але вже кілька день Бенкети припинено Оголошено наказ. Усе борошно, жито, всю, яка є живність, наздати до замку. Жовніри половили останніх курей по садках і полювали вже на котів. Піп із попадею перебивалися невідомо чим. Дід варив для себе й Оксани гречану кашу, але не щодня. Треба було ховатися від жовнірів, бо ті тільки й стежили, чи не вариться у когось щонебудь. Простеживши, вони забирали все, що було в печі, і тут же жадібно їли. Не краще було й з водою. Козаки, певно навмисне, понакидали став кінського і людського трупу, і вода почала тхнути мертвлятиною. У місті було кілька колодязів, але майже всю воду вибирали для війська, і міщанам рідко коли щастило добути відродва. На щастя, часто перепадали дощі. Навіть зливи. Одного вечора розлютувалася така буря, що пошкодила в пригрудку кілька будівель і напівзірвала дах на дзвіниці. А з цього приводу зголоднілий і вкрай знервований Піп пророкував і собі, дідові і Оксані неминучу смерть. А проте другого ранку таки подався одвідати декого з парафіяни. Чи не пощастить, мовляв, розжитися хоч на шматочок хліба? Повернувся, несподівано швидко, страшенно збентежений і переляканий. Помостився в кутку за пічкою і все хрестився і мурмотів собі щось у бороду. Тільки надвечір трохи немов заспокоївся і прийшов до Оксаниної кімнати. Побачивши його, дід Панаси Оксана спершу гадали, що він збожеволів. Борода йому була покуйовджена, а в деяких місцях повисмикувана. Очі неспокійно блукали, руки трусилися. Що вам панотче?» – ласкаво спитала Оксана. Ой, доню, в ясир татарам. Ледве в ясир мене не погнали. Коли? Як? аж скрикнув несподіванки дід. Майже всіх міщан повигонили жовніри з міста і мене гнали. Вирятував Господь, не дав і спити чашу сію, а ті пропали. Зразу за містом татари позарканювали. От якби і нас були вигнали, одночасно подумали дід і Оксана. Наступного дня, зранку і до вечора, вони тільки робили, що прислухалися, чи не вигонять людей з міста знову. Але все було тихо, і того, і другого, і третього дня. Навіть і люди з Пригрудка зовсім, здається, кудись позникали. Тільки голодні, схудлі, аж чорні. Страшні жовніри тінями тинялися по вулицях. Якось опівдні півдні збудували вони на базарі високу шибеницю і повісили двох міщан. Одного старого з довгою сивуватою бородою Другого хлопця, не старішого від Максима. «Це наші! Кравці Пригрудські!» – зловісно повторював на смерть переляканий Піп. й нам буде!» «Кирпсько!» – безнадійно махнув рукою дід, поглядаючи, як чорна галич зліталась на трупи. «Не везе з самого початку!» – Оксана була такою ж самою думки – сірим, одноманітним і непотрібним, здавалося життя. «За гріхи мої все це! За гріхи!» – шепотіла Оксана, гостро пригадуючи усі свої поневіряння, і прислухає, давалося таких недалеких гарматних громів до дикого дуреного ревіння безнаставних упертих штурмів. Колись, разом з дідом, вона сподівалася, ну, сьогодні кінець, Тепер останніми днями вже й цієї втіхи їй не було. Надід тільки хитав головою, спостерігаючи, як худна й марніє дівчина.